Capitolul 12.9. Postul Postul alături de rugăciune este una din practicile importante în viața creștină. Domnul Isus învăța pe ucenicii săi să postească pentru că postul pregătește trupul în vederea lucrării Duhului și numai prin post și rugăciune se poate câștiga biruința asupra poftelor trupești și asupra unor soiuri de draci. Matei 17.21 Totuși, Domnul Isus nu poruncește postul, ci doar arată binefacerile lui. Omul este liber să postească sau nu. Mântuirea nu este legată de post, dar postul ajută mântuirii. Postul se considera în primele secole cu deosebire însemnat ca mijloc de a dovedi seriozitatea vieții creștine și de a se întări în ea. Dar postul nu era ridicat la rangul de obligație generală, ci rămăsese numai o nevoință benevolă, încheia citatul Farar, primele zile ale creștinismului, volumul 1. La început, creștinii posteau după nevoia lăuntrică a vieților duhovnicești, amintindu-și de povața mântuitorului, încheia citatul Lopuhin, istoria biblică, volumul 6. Ca zile deosebite de post, sunt amintite zilele de miercuri și vineri, încă din secolul al III-lea și al IV-lea. Iudeii țineau posturi luni și joi. Obiceiul creștin pare a fi împrumutat de la iudei Paranteză istoria Bisericii Universale, volumul 1 Ideea aceasta s-a evit încă din secolul 2, întrucât în aceste zile a fost vândut și răstignit Domnul Isus Paranteză farar, viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1 Zilele voastre de post să nu fie aceleași coale fățarnicilor, paranteză fariseilor, căci ei postesc lunea și joia, iar voi să postiți miercurea și vinerea. Încheia citatul învățătura celor 12 apostoli, învățătura 14. Filostorg, în istoria sa, cartea 10 -a, spune că în acel timp, secolele 4-5, zilele de post erau miercuri și vineri și că nu se mânca nimic în aceste zile până seara. În afară de zilele de miercuri și vineri, când se ajuna de obicei până la ora 3 după amiază, numită semi-postire (semi jejunium) creștinii țineau post în zilele de dinaintea Paștelor. Acest post era general, dar durata lui era diferită. În unele adunări se postea (paranteză se ajuna) o zi, în altele două în altele 40 de ore. (paranteză Farar Viața și opera o părinți volumul 1, Istoria bisericii universale volumul 1) Eusebiu de cezare a istoria bisericii În secolul al treilea postul s-a prelungit la șase zile În care se mânca o singură dată pe zi pâine cu sare Cu trecerea timpului postul s-a tot prelungit Până s-a ajuns la șapte săptămâni numindu-se Post doar reținerea de la anumite alimente În paranteză îndeosebi carne Paranteză istoria bisericii universale volumul 1 în apus, cu timpul, Miercurea a fost înlocuită cu Sâmbăta ca zi de post. Eusebiu Popovic, Istoria Bisericii Universale, vol. 2 Posturile Crăciunului, Petru și Sfintei Marii au fost introduse în, perio în perioada a doua a istoriei creștinismului, adică de la secolul al IV-lea înainte. La postul Paștelui s-a mai adăugat și săptămâna Brânzei sau săptămâna Albă, Fiindcă atunci se mânca brânză, lapte, unt și ouă. Paranteze, Iosebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. În Evul Mediu s-a făcut și completarea celor patru posturi. Paranteze, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Eva Grie, în privința postului, zice: În privința înfrânării de la anumite bucate, nu ne-a oprit Dumnezeu cu cuvânt ca să nu mâncăm ceva. E un lucru ce rămâne la alegerea ta. Ca o problemă a sufletului, a citatul Filocalia. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: Care este folosul păzirii mâncărurilor? Spune-mi Oare un astfel de om nu lucrează sub puterea păcatului? Dacă trebuie a păzi ceva, apoi este aceea de a se păzi cineva pe sine singur. O singură pază trebuie, aceea de a fugi de păcat, încheia citatul Comentariul la Evrei, Omilia 33. Sfântul Ioan Gură de Aur Postul adevărat nu stă atâta în lepădarea de mâncări Cât în lepădarea de păcate Încheia citatul Isaia 58,6 Predici despre statuii, volumul 1 Asterie al masei Nu falsifica postul ca să nu pățești ce pățesc cârciumarii Dacă ei sunt pedepsiți pentru că pun apă în vin Cum vei scăpa oare nepedepsit tu Care falsificeați primea postului prin mâncări de post pregătite cu multă grijă și artă. Harți Harți, paranteză, prevestitor sau prezicător, se numește săptămâna, în care miercurea și vinerea nu se ținea post. Cuvântul este de origine armeană, arageavore, întălmăcire prezicător, intrat în limba română din limba greacă, paranteză, arțivurion, care îl preluase de fapt din limba armeană. Practica aceasta este legătură cu Duminica vameșului și Fariseului, paranteză, după Paști, căci spre a se deosebit de mândria Fariseului care zicea că postește de două ori pe săptămână, creștinii nu posteau în acea săptămână, paranteză, Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 2. Ca și celelalte practici creștine și postul a devenit o formă goală pentru majoritatea creștinilor de nume. Ei postesc după rânduia la biserici, adică nu mănâncă lapte, carne, ouă, dar în schimb fumează, beau și înjură, așteptând cu nerăbdare ziua în care pot să mănânce carne și celelalte alimente oprite. Domnul Isus unește postul cu rugăciunea și urmașii lui așa fac până în ziua de astăzi. Postul care nu este unit cu rugăciunea și care nu, nu pornește din dorința de a supune trupul în vederea lucrării Duhului, nu are nicio valoare duhovnicească.